قران محترم وارثونکو د مولانا زین الله صاحب دوره تفسیر قران دا 85 نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سوال ډیر کې په سېتمبر 2008 کې شوه لري د لیدو ملایدو پته 27 ارشاد توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان لازان د مین ټوک جنگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 اسې اسم مپه ځین باندې پانیشانی نه نو هغه تولای بیا لرکا نو په توپه کاپروبان د بیا پاک کې نو په خکې په بله ګرم تولای کې ب واچولې کمبل کې بیا راغون کې اولوغ ان تلووی شي ښه دي ومونته نوور پلاې تاسو په کې چا وې لږ تاله ترخواامې لاږي لږ تاله پیسې میلاږي لږ سره ګالې رالو لږ تا سره بین او بیانس رالو سره اغا مال را جمشو تفا کس مور پلار رویسا بیرا تبا بشی ظالمان رب برحمهما کما رب بیانیس و غیرا ولا چا مور پلار جواندیو تازو دی پالا قسمی تلیو تندیخ کولوی دا دیر لوی دولت دی خوشا لفی تپوسو که دا اغا چانا که دا اغی مور پلار خوری غستوری دي اغا نشتا چې دا آیتونا اوری دا حادیث اوری دا پزائل اوری ارید ستر ستر یادای وي کیا لم د چا خدمت کو دا دون مقام موقام خو د مرتل په خدمت سره ملایوی مونږ د تا خدمت کو د تا خوا ته لشو رب برحمهما مور پلات دعاګان غواړا د دعا یا ای زماربا ارحمهما په دې دعا وره موکه لکه چې د ما تربیته کړه د وڑی کوالینا په دې وجه ډیر کړه تا کې الکانو کې ودونو کې نو غي بیا مور تراش نه وی نو کله کله بعدي کمکلی نو داغي زنانو ته پکاردای چې ګوره دا مورډي دا د آدپلار دی له موروي دی له پلار وی وی له حقوقو خیال ساتي نو بیا به دا زنانو رسټوري خوشالي او قدم متوي چې دی د بار راش ستریز توما نه د پټینا د کارو نه جوړټینا وي مورډراله دا وی پلار ګرانه دا وي دا مور د بیته زم ما گزارنه کیږي عادت له هغه چلې کله کله 100 زنانې پوې یې ګورایې د خور خدمت موجوده کې د اقوا کې موجوده کې د خاون بده موجوده کې ورپې د وېدا بوډاګان ته دې بوډاګان هدیل اتر کړي اوس بلګاوندې ته پرېدا ودا بوډاګان ګور اته مخاون د پیسې غټي تنخا علی د رابې بدري ته روپې اخلي هغه تاسو خپل یوګې کا کول کې د دواره طرف پوری گزاره کړي پرېدا وې بوډاګان اته ما تخخلي مشورې ور کوي ندارتابهه مشوره ده فقر دې زرانا له نور دانا وتوي یو خپل خوندان مپویا کوي د مور پلار ډېر خدمت کوي مور پلار سره ډېرې احتار کوي ټول عمر به مزي کوي خوشاله به او که مور پلار دنه خپل لاړو نوستا اولاد به سبا تارا کاګي بیا ربکم رب عالمو بما في نفوسکم رب تاسو خپويږي پاغس تاسو پردو نو کیدی ان تکونو صالحینا که تاسو اخلاص کوي ان کی فإنه كان للأوابين غفورا یقیناً دی الله توبہ کو ان کو لپاره بفونکه واتی ذل قربہ حقا ورکه رشتہ دارانو ته داړی حقونه رشتہ دارانو حقوقم قران ذکر کړي رشتہ خیر خبر اخلا غم خادې کې وسره اولادیا مصیبت کې وسره اولادیا داسې لرحمه سره بستار رزق سیوا کیږي بعضی مټا قرخان دي جوړ چې لکه پیسې او زر زیات شي هغه خپلوانو پکې چاروستی الله یعتیذل قربا حقا پساره خپل پلوانو حق دی وعتذل قربا حقا ورکارشدارو تا دایو کوکا مسکینانو تا مسافرو تا ولا تبذر تبذيرا او فضل خرچی مکو بظل خرچه سرا تبذیر مال پناهک طریقې سره نظر لغیر الله کې خرج کول او بدعات او رسمونو رواجونو غیر ضروری اشیاء ان المبذرینا یقیناً بیزایا خرچ کوي کی او کیدارونه دا شیطان دی سو کوم مال خرج کوي نو دارونه هغه دا شیطانانو دی ان المبذرینا کانوا اخوان الشیاطین وكان الشيطان لربه كفورا او دی شیطان لربه خپل رب لرا كفورا ناشکرا و او کتم گر دې د دینه د فارر طلب کولو د رحمت طرف درفستان پرجوا چې تو میته ته نفق لهم قول ميسورا و يد لا ونا و لا تجعل يدك مغلولا مگر دا ول ناس ته تړل شي سر سره دی کتاړو خرچ نکي زانا دی بخیل جوړ کړي دي او کړه په و لگے ن بیا ټولش په خوب نه دروي تو جونکه ستوری شماره یره که دا یو په مجمعات کې نوور کړی نو ما سره بوست یو روپیا لا په دवला کې روپیا دا شو م جوړا دا, دا تشbiid د بخیل چې لاسه تړلی د سړ سره ولا تب سدھا کل البست او مپران دا لاس ته پورا پرانستو سره چې بس ارې پزوري لګې فتعدا معلوما مخسورا کې بنول شي ملامت او ستو نرب بکه طور رته یکنن رستا پره کویریدهکهه چاله چې غړ تنګی ز چاله چېو دا خدا د الله خو خل چاله کم زیاد چال یکنن الله دی پهپلو بندگانو خبردار دا بسرولی دونکې ولا تختلو اولادکم کوم موج خپله دا ده د ووج د جریده لګ نه چې اوات به میدیر شي بیا به ډوړی د کې مغاړخوري داې څنګهفرې تاهڅک در کوي تزان د فلرزک جوړه کتا له در کی سړیا نحنو نا نرزقهم دی لم رزق ورکاو دی له الله تاسو رزق نه ورکې غي مخ کی ذکر کو ارا تاسو د رزق دا وج نه وځنه الله دی رزق مونږ ورکاو ویاکم تاسو له هم درکو ان قتلهم کان خطان کبیر یقینا ددیدا قتل د ګنا لوی ولا تقربوا الله د زنا نه کې والله تقره زینا تدې ور نهشهلارې بند ایلارې د توسط ض باب د روواې بدوله د زینا دا اړو خوا ته ل نه شي داسې کارونه داسې خبرې داسې رابطې داسې عاشیا د هغې نه ځان ل ذاته چې هغه پهړې د زینا تعبطته والله تققره اونا نه کا نهپهیشه. لیکن اندا کار دې د بيهاي او ډيره بدلار او زنا اونکه د زنا غټ نقصاناتي حديث پاک راضي کمه وخت کې زناکار زنا کوي نبي رسول الله پرمېز کمه وخت را زناکار زنا کوي دا وخت کې د ایمان وستري شي فا دا وخت کې پدې ایمان نه نو دا وخت کې موږ بس بيمانه مولي بیا نو ولا تقربو الزنا منې دې کېږي زنا تا ذینا اخوات لار نشیو ولا تقربوا الذنا انه كان فاحشا یکنن کار د بی حیاه یی اور بدلارو ولا تقتلوا النفس قتل نکید ولا تقتلوا النفس او نواني او نواج نی نفس هغه چ الله حرام کړی مگر په حک شرعی سره و من شو مظلومه فق قد جعلهم من غرزول وارز ددلرا سلطانن هغه غلبا زیاتی دین پولیس په قاتل کی په قاتل کی زیاتی دادي قاتل با د قاتل په د یو بل سکه وژنې ښا هغه د پښتنو موشرک خلک وی د سرکستیولې بیا دا, دا په قتل کې و جلو کې زیاتی دی بیا کتا سنه یو وجلی تاسو زیات وژنې دامن ظلم او بل په اسلام کې دادي ګور و سره مسلبم مله کوي مسلا لکه جتا تایو چرې ووځل د دې دا دایستان د دا امور پریکې استتی پریکې نو ګورو شریعت داوی د دا کافر نوم ته سرنه کلمې غسرت بدا مسلمو سرنه کې و من قتل انه کان منصورہ کې کنند سر بیندا جوشي ولا تقربو مال اليتیم د یتیم مال ترې دې لاړ نشي د یتیم په مال غري وروانچې الا باللتی هی احسن مگر په هغه طریقہ چې هغه صحیح توله هغه مال हिفاظت کې اتا يبلغ اشد دا دي کې ورته دي خپل ځواني تا بورالو کې دوادو کی نن و د دې بار کې کولی کول شي او خپل کې اوامر نووي الله دا کوي او دا م <سلام> دا کوي او دا م کوي او خپل کې لا بور ور کوي پیمانه چې کړه تول کوي او وزن کوي پتله برابر تا ورته خستان جامو ولا تقو او مضا فارس پسی جتال پیلم نشتا دی وخبري تعالی علم نشتا اې کې چیل چار مکه به دی مال پته نشتا لا ادري ولا تق ان السمع کې نن غو غنا او سترګې او ذلو دی ټول نو به تاسو کولی شي ښا به تاسو غو غونو نه تاسو ولا تمشي في الارض مرحا او ته مضا پس مګه پلو یې ضربزمکه مګه مګړ را کیو لاس مخ کیولې یو رستولې دتلو انداز جدا ولا پیل ارد او تم شفل ارض ما را او تمه ضربزمکه کیلوې کوونکی او يهودیت د پیزار جوړي چې اغه کی خلک د تکبر مظاهره او دغه غټ نقصاناتي لکه مره دې تموې تا کم زموندا خويندې ولونه چې اغه دا دنګو اغه پوندو پیزار ته یې دا مرحه کې داخیل دي ای پای پا کې پایو پا تکبر سره چللو داواد نه تکار استلو ولا تمشي فیل ارض مراه دا په لوی سره مزه دغه ډیر غټ نقصانات به طبی ها حاصله ولا تمشي فیل ارض مراه او مدا پدمکه کی کیلوې کوم کیه پدمکه چې کی په تکبر سره مګرله چې لوې کې انکلن تخرقل ارض وا تر عظمت نه شلولي ولم تبلغ الجبال طولا او ته نشه رسیدې غړته پدنوالی سره تب اسونه تکبر کله اسونه لويست لريماله تبره نشي رتي دي غور ته نشي رتي دي دارنګ ته د عظمت انه شي تيري کوله كل ذالک کان سيو ان دربک مکروا دا ټول پدې کې خراب کارونه تا ترپ پریز ناروا دي ذالک مما او ها الیک ربک ذالک دا اغ ندی او ها الیک ربک چې وې کړه ته ترپ د حکمت دا خبرونا حکمت خبرې دادي چ لوي دا کوو دا م کوه و بیا خ ذکر دکرې ورې اصل خبر دره نه شي والله تجال مع الله اعلهن آخره مګرضوا دله سره نورخدایان نه دله سره نورخ دایانو نهګ دی په طول قوفي ج نهماطب اغر زورې شيجههن ن ته ملامت ورتهې شوي په سپ کو ربکم آیا نوغوره کې تاصوررف تاسو تاس پهظمنو سره اور <نام> وی نی ول دانته د ملائکونو لونی دا ویلا لا پاک لونه دی ملائکو او تاسو په ضمانو سره غواره کی او دان ته لونه غواره کی انکم لا تقولون قولا عظیما تاسو ډیره غټه تا خو تاسو شرک وې په صورت بنی اسرائیل کې سلور علتون د عذاب ذکر کیو انکار د توحید نه انکار د معجزات نه <نام> اخراج الرسل استهزاء بالرسل کی د مشرکینو حال ذکر شو جی دوی وی دا اللہ تبارک وتعالى لونی دا وی جواب ذکر ک اف اس فاکم ربکم رب بالبنین تاسو خپل رب لرا ا اغه ثابت و او تاسو غرکړی پزاوانو سرا دا تاسو ډیر لوي و نه کوي سرپسې آیات کی ترغیب ال القران ولقد عرفنا في هذا القران ولقد عرفنا يكنن بار بار بیان کړي مونږه بیان د توحید مونږ په دې قران کې تفصیل سره کړي سر رف یسر په تصریفا ال اول رالول تویر کلف یون کله <قلب> په عنوان د <دا> تحمید سره کله په عنوان د الٰه سره کله په عنوان د <دا> تحمید سره <صراح> په مختلف انداز سره موږ د قران کې بیان کړی خدا سره پارا لیا ذکرو ذرا فارات ذوین نسیت حاصل کی و ما یزيدم الا نفورا نزیاته دی لا مگر نفرتا چې داسونو را قران او ری قران مثالونه اوری روډیلہ نفرات سیوا کوي او دغه علما ذکر کیږي د قران مثال پشان د باران دی باران چراوري یي په دوه قسم مزمو کوراوري یي یو اها قسم مزمکره چې اگر زرخیز دا پغی باران راوړې دا پایې کې بوټي راځي او ونشو پایې کې فصل راځي او غنشو پایې کې ګلونه راځي او غنشي که پای خلق ور تیریگی خوشبو مخصوصی داگه پاسکنون خلق پلم پی دیخلی نور و خلقو تم تینا فیدهیو دویم کسم آغاز مکه دا چه غا دیران پا کپروت دی گندون پا کپروت دی باران پی رو ورده داگه نو براوانی شی دیخوا خلقو تم تکلیفی او دردودی تینا خیجی بدبویی تینا خوریگی قرآن کریم اللہ رضی نزول کرے خلق دو قسم دی یو انابت والا سوچ اخرت والا دی اے قرآن ووری جند جوڑ شی عقیدے برابر شی اعمال برابر شی قلزان تے پیدا نور خلق تے پیدا یو ا قسم سما خلدی دی پہچان دے دران دی اے قرآن ووری داخلی نے بدبوئے شروع شی بیا بیا قرآن و قرآن, قرآن والو پس لگ وما يزيدهم الا نفورا نزيته يدرا مگر نفرتا اور دا قران سره نور منا پرت واقعي قول هو يا اي نبي السلام لو كان ما هو الها ترتوي دا الله سره نور دا يا نو كما يقولون سنتي و اي اذا نضوا وكيل تبغوا خامخ دي د لا د عرش سله هرشالته لارهصبح نه پاکې الله د شقانونه طعادله اولودي ما د اسه ی قولوونه چې دی وي اولوون ک كبيره پهلو غې سره الله د هرنا ځی پاک دی صبحانه تو سب هو سبو پاکي بيان اي الله الا اسمانو نو والارض اوزمكه اواسو چي پدي کی دي دا ټول دا الله تسبيه او صفاي بيان و ويمن شين نشتايس او چي زو مگر پاکي بيان اي سره رستا ني دا الله نا ار يو سي زو نباتا او جمادات كه انساناني او كهوانا دي دا ټول الله تسبيه بيان ولاك الا تبقوا هنا تسبحهم لكن تاسو نه پويګي دا په تسبيه ويلو باندې انه كان حليما غفورا لكن اندي الله صبر نا توبه ان کې ذات وا معلومه دا چې نو بي دي سلام بم قران لستوخه عمل دي کنه فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاتْلُهُ لِقُرْآنِهِ جَاءَ اللَّهُ نُغَرذَوْمُڠا پميانستا او پمينداک سانوکي لا يومنونا بالآخرة چي ما نرهولي پاآخرت فجاب مسطورا پرده مضبوطا کم کز پاآخرت ي ای ایمان او یقین نشتا دلا قرآن نه فائدہ نه ملایويږي زکه الله وېدا غوستا ما مضبوطا پرده را ګولي دیو قران اوری خو دې ته قران فهم نشي حاصل ولي وجعلنا على قلوبهم اكننا او غرذولمغا فزونو د دې باندې پردي اي يقحو هو دپیدو نه فقران ان مذريا وجعلنا او غرذولمغا فزونو د دې باندې پردي دپیدو نه فقران ک بیمانه که ارثو ر قران ته وکه دی نابت پکنیشته له پهم نه حاصلي وفي اذانهم وقرا او په وګونو د دی باندې درنوالذ واذا ذکرت ربك في القران وحدا او چې کله یاد کته رب ته په قران کې په توحید تره چې ته چې غوې چې او azi alla mushkil kusha yowazi allahajat یو الله اللہ غوص اعظام یو عذی زامن لون ورکولو آلہ جو مصیبت نور آوستو الله یو عذی اللہ فریشہ نور آوستو آلہ یو عذی اللہ خوشہ نور آوستو آلہ یو عذی مدار یو الله اللہ داتو مدار یو الله تدا نوزی مدار دار اواز الله و اذا ذکرتا ربك في القران وحده چې کله یاد کیته رښتا په قران کې په توحید سره چې اوازي الله الرحم دت چې غوہی او له على ادبارهم نفورا او دې په خپل شاګانو نفرت کوونکی د دې مسلې نه یره بل سکار اشتو کنه په دې یو خبره کې زیات زور ور دیر دے مسلین نفرت کئی وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا قَوْلِ دِي پَقْبَلُ شَاگَانُ نُفُورًا نفرت کَوْنْكِ سُورَةِ سُوافَات آیت نمبر پین تیسو گو رہے سُورَةِ نمبر آیات دیر ویشت انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا اللہ يستقبرون يقنا اديچ کلا بویج شديتا لا اله الا اللہ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ سمعنا ذا ادرشیل قران مولانا غلام الله خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ علی یو شاگرد لے گلیو وې مساله بیان کا هغه وی جما مسله توحید بیان کوي څنګه ته دب مب دیو هغو کړه نه وینا پتا مسانا بیان کړه او توحید مسله به ته بیانې او دب لا اله الا الله معنا مې متوکا چې ای سورج اله نه هی ای چاند اله نه هی ستاره اله نه هی اګ ویما دې ویجنن سبا سوق دستور رسول بندگی خو نه کوي د صفو عبادت خو نه کوي دې داور ک معنا کو چې لا اله الا الله او لاہور والا علي حجيري به اعلان نه وي اه ګجرات والا شاه دوله به اعلان نه وي کا پیر بابا به اعلان نه وي دا کو دا لا اله الا الله کغه خل هودي تر ولويته هغه صفات ور کړې دي ادر شه د پندې رحمت الله له ایا ولاکی ته لاړ چې هغه زې کې د شرک غړوอัลته کې شهادہ لا اله الا الله صحیح معنا نشو کول دي دو وه خلق ډیر زیات غلط خلق دی او دا رنګهอัลته کې تمصل نشي بیانولی او زم ما مړبدي کیو بری وژنې کوي نه را کم سه کم دا معنا خو بولا بیان کم کنا اغلاړو یو عالم پسې یره چې لا اله الا الله معنا را تاو یہ تو نہیں ہے عبادت کے علاوہ ایک سیوای اللہ کے شیخ تو جی دا عبادت لفظ عربی دی دا عبادت خو لفظ عربی دی دا اردو کې پاتان مفهوم تر بغلک څنګه پويو ما هغه نه ای کوئی معبود سیوای اللہ کې معبود جی بیا عربی دی دا بولا د څنګه په اردو کې پخپل اجب کې دا معبود او عبادت معنی سره هغه ګړ وړ شو بیا بل تعالی کې غټ عالم په څیر لړو یما تاسو ډېر تعریف تے پلان کی دے کہ قد عالم نجیا لا الہ الا اللہ ماننا پار ذر اگرم دا تے دا لگا بیان کہ دا آسان خبرہ سڑیہ تا دا سب پورے دا نردی نشتے لا ایک دے عبادت مگر آواز اے اللہ دی اگے دی عبادت لفظ عربی دے کنا دا بل آسان انداز کہ اردو جبا کہ اگے نشتر معبود برحق حق مگر آواز اللہ دی معبود عربی دا برحق حق فارسی دا راہ چار دے معنی نجل دا دے آسان دا کہ خلق سنگا کوئی اگر ویرخ بردہ غمانا رکھا نا اوی جی جازت دکھز ہوئے ہما نبیہ شیخ پل انو کا انداز سر ہوئے لا الہا کوئی داتا نہیں لا الہا کوئی غوث نہیں لا الہا کوئی حجت روان نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی بیٹے دینے والا نہیں لا الہا نبی الہا نہیں وَلِي إِلَى نَي مَلَك إِلَى نَي جِنْ إِلَّا نَي إِلَّا اللَّهِ سِوَائِ اللَّهِ كَيْ لَشُرُوِيهُ كَى اگلی راتنگی کیسو قوابیر آگئے لکھا اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمَّا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ يَكِنًا كَلَا چِوِيشِ لا اله الا الله چه نشتا حاجت سوا سیوا د الله نبل سوق او د موږ جوړم دا او چې خلکو ته قران پښتو کوي دا اله ما ولا پښتو کوي کوو د موږ استاد محترم علامه نیلوشا سے به ذکر کول یو علاقه کی یو پیر څه و نه موریدان او تراماتو موریدان هرالو یو موډي سره ورلو کی بچي مرالو زيو سرالو پیر دې په تاسوګو پیر دې په وګونو درونو او اکثر دا اناکاره پیرانو د اناکاره موریدان اکثر د اچارا وګونو چې په یو ځای او ترڅو چې په چا چين شي وي سربلې اکثر نو هغه پیر دې په تاسوګو داس دی دا مورید د ډېره قیدت نو وی جی اپکا سگ زاده ہے سگ پارثی کیس پیته وی او دغه ملنګان موریدان دي ځان د خپل پیرانو د سپونم کمتري صاحب موخه دا پلان کې دربار سپیو علمان حضرت طاولشا بخیر رحمت اخواته او کثر غلی ددا کمزه وځه پلان کې دربار سپه وا اگر نه ویوه خې ویشلې کوري کې مونږ د تیز بین پرې دربار سپه راغلې خدا دا د پلان کې دربار سپه راغلې په دې مطبعه وځه تاسو ولکاو اوتی جی اپ کا سگ زاده ہے خواچو سره بالمرید ناس تو غارانی دوج وخت کې تطیزه وی جی یی کیته کی اپ کے کتے کا بیٹا ہے باد غاو سره پجګڑ شو انډوکر و اپی س بیسه چللی ابر که تی جما غنا داوا چې دی ای اپ کا سگ زادہ ہے ما را غی ترجمه کا نو زکه دی ما سره پجګڑ شو نو زمونږم جوړم دا چې موږ وخل قرآن پخټو کې زدکه لا الہ مانہ پخټو کې زدکه نش مانو ادا کو ر معبود برحق مگر یو ولاد نو نشته معبود نشته پخټو او معبود عربي او مگر پارسی او بر بیا پارسي مطلب کلیمه ده مانی نه پورا چار جوړ کړو انهم كانوا اذا قيل لهم يقينا اوديت كلا اولي شديدا لا اله الا الله يستكبرون ديزان غدغنا ويقولون سبه ايننا ل تاركو الهتنا ايامغا يريدوا دخول الجنان ذو جید د وینا د شایر اولی ونینا مونذری لی ونینا وځرا فل خدایان پریدو صورت سواد ورپس یو ګورې دریم سره اورم آیات واعجيب ان جاءهم منذر منهم وقع على الكافرون دایته نه یا ته دګل پدی کېوا لاری دل طبيعه دی روډون دل طبيعه دی ورنا مشرکانو خو منذنا کول خیراتونه کوله هونه لګیو کجی پدی مساله کېوا واجبو ان جاءهم منذر منهم اور الدیتا یا یرا ورکہ ان کی ددیذ جنسنا یری ورکا کافرانو سو گو دا مونته وی غری کتا صدا توحید مسلہ بیان وے خلق بتا تو لہارون و امیلون نہ هذا ساحر کذاب وی کافرانو دا جادو کردے او دروغجن نوئی ها دروغجن تا پارا بی کاذب لپذ را دی ها دا ساخرن دا جادو گرده کذاب دیر دروغجن مبالغه دا کذاب دا نحایت دروغجن سڑی دیگو را پیغمبر علیہ السلام تاوئی اجعلالالیہتا الہاں واحدا پسو اجا دشمنی پا دے خبر آوا اجعلالالیہتا الہاں واحدا تنن دا مسلمه یا نه ولا توحید دا اذا غیر الله لطک شرک دی تب اخخ وخخ او دا هه قران بیان کړي شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله له اوی فرمایل چې کلمه کتابونه پاڑا هو ولا ناګره می پاڑا هو عمله بداله راتلی تخپه براتلی خلک مډیر قدر کو او ځکه کلمه لاہور کې دا قران در شروع کړه تفسیر نو بس پتویرا باندې شروع چاوی دا و بیرا غل چاوی دا چللو آغه چلله او شروع وکړله د دادا سکی اجالل جناب رسول الله صلی الله علیه و دا مسله نو شروع کړی خلق خپل امانتونو روړ او غمبر سره امانتونو کې خوده مشرکان نبی رسول الله یې رښتونی غړلو چې کله نبی صلی الله علیه و سلم او نبی رسول الله ټول خپلوان ته وې اوازونه کوي یا قبیله فلان یا قبیله فلان یا فلان به ګټ تاسو خبر درکم چته دې غرنه اخوا د غونډې نه رښتویو قافله راوانه را په تاسو عمله کیته تا زو به ومني اغلی اره الله رسول جربنا کمرارا ته هم بار بار تجربه پتہ غلې پتہ کی هم د رښتیا نه بلسو بولس مونډري نه او چې بیا نبی اسلام دا مسله شروع کړو رو د بی طرف خلاف شو او تر کاري आवाज ته او نبي عليه سلام ته ایتبللک الهاذا جماعتنا وقت تبقت هم دې ترجمه کوله مړه اجالل ال او دا هډيره خوانا کما صللا پر دې مثلي د خوان ته د بلال حبشينا اوکا د حضرت خباب نا اوکا واحد اجالل اپظیم لډل فخر سليډر ماشومان نوجوانان درس کې ناتې و يرجي کا نور ترجمه مز دني توحيد روز دشي کاند الوي خبر زبثا الحمدلله ثم الحمدلله اجعل الاله تا اله واحدا نو دي پیغمبر تول جادوګر او د روغ جنوي اجعل الاله واحدا ايا دي ګر د ي خدایان ریکيو خدا يو وي خدایان يو خدې رګورا دي وي چې سکول واله ريود الله ذات دی دیوی ای ایلاح یو دی او ان هادا لشیون او جاب یکی نن دا ناش ناسیز دی وانتو لقل ملو منهم لارد مشران د دوینا وانتو لقل ملو منهم او لارد مشران د دینا کشرانو توی انیم شو زی زی وزبرو علا آلحتکم ملوخ دایان را چینکه اینا اضا اینا اضا لشیون یرا پک نندا یو سی ز دی اراده کلی شوی اوس بدر مشرا ک شران دا غون کای مده پلان کو درزون تا دا مثاله دیس بل ز یرا دا کړه دا چنده او اغه چل دی ما سم به اضا فل دا هم په اخوانو ورې دی اینا اضا الا اختلاقا د دیدا مگر دروجل کلی شوی دروغ دی ورپسی سور زمر آیت نمبر پینتالیس و دا پا یو غنوان آیتو نام سورت زمر آیت نمبر پینتالیس د مولانا حسین علی الوانی درس درست تبا یوکس رات چې کله به حضرت سیب رحمت اللہ لی دا مسئل توحید شوروکو پر درگاونو من جورانو بے شوروکا د یو مولانا حسین علی الوانی رحمتو درست تبا یوکس رات بس یا را دیخو بس بید بابا گارو خبری درگاونو ش وځکه دی بیا الته نفرش او وطن ترغه او درد شروع وو نو درد غوالت از د کړه او انداز خو اغه وو نو سناس توحید بیان او رد شرک به ک مثالونه ذکر کولو دغه خلک مخالفت شروع کو داکه می غاړه اغه ليو دا نه وی مسئلے شروع کړي دیو داس پسات خورې یو دا سو اخوا روان دي پک بل غوا روان دی دا چل دی آ چل بلک التبه ال حضرت د ته چې حضرت ب بیا شروع کو پديو انوان د ایتونو راډول دباو زرکو اسونه څووند کو وسري وي تا کو چې تب يانه تره والا خو اندر کوي او يتي نه بيانې نو تب ير داسنګ چل یار یو مسله دا وسو او دا په یو عنوان ايتون دا ډیر ځخون کوي سوره زمر ايت نمبر 45 وا اذا ذکر الله وحده وا اذا ذکر الله چكلا يا الله فتوحيد ترى د الله تههید یانې نو اشمع معزد قلوب نام لا ؤینونه بلاخه ااضاد دی ته و دا ډیره مباغه د اشاضاز چې د زرو د غصې نه دک او غې تغ تغیر په د سرمن با نکاره شي پهې سرمن باې تنې ګوننج ګوننج کړي په اد او کېره الله چې کله یاچ الله په توه ای شم از نو تانگ شی یڑوندا کسانو لا یؤمنونا بالآخرہ شیما نرولی پاخرتا دا الله توحید بیان د بیمانڑ تنگی گی و اذا ذکر الذین من دنیا اذا هم یستبشرون و اذا ذکر الذین او چکلا یا دولشیا کسان کیسواد الله نې کیسواد او د لانا الیوا د ل توحید نه الیوا نوری کی سی وتاوی د کتابونو هاشی وتاوی حبونو وتاوی پلانکی ډیر لوی بزرګو پلانکی بزرگ خوب نظر یووا لانکی بزرگ خوب کې حاضر شو لانکی بزرگ دا چلوکو او د یو لس میځوان د دولسه کال ډوبه دو بیلای رہیسته وا د یو لس میځوانو دا کار کړو شمشکو مریض بابا روانو شمشکو تبریز دی شمشکو تبریز بابا روانو په ملتان کې چا ولاغه ورکو به ولا ګوره هغه اور نه ورکو تاسو لکه عجیب خبره دهخه اگر وخه وت ورکو به ولا نه ورکو اوري ولا نه ورکو نو بس ډېر سا غوسه شو نو ورته راکو شابه نو په ملتان کې سوني زین ور راکته یو تاسو نه مننه نو چې دا کسی کا تاريخه وتکه و اذا ذکر الذين او په اور سره وخه بیا په خیدا او جام شو تا بريز بابا دادا اوسپنه د يلتر نس نسو ديو و اذاذ كر الذين من دونه اراهم يستبشرون ډير خوشا وه و ديته مساله وي سره ها کاپره مساله یو کا ابياح کستم کاپير وي کاپير مولاوي چې کسې کټاري وته کوي و اذاذ او تقوا راتي ما ديو ته قران ور دي بل رس ور دينا والحمد لله ثم الحمد لله مِن دونه اذاهم يستبشرون دلته ما ذکر کیو واذا ذکرت ربك في القران وحدا چکل یاد کی رب تا په قران کی توحید سرا ولله على ادبارهم نفورا اوڑی دی په کلو شا نفرت کہ اونکی د دې مثلینا نحن اعلمو مونږه خپوي گو فغسبان دی یسته میونهبي چېې غکې د پاغې سره یسته میونه ایی چېدی کله غکی د تاتا یعنی منافقانو کې د بدی نه خلکوې مراتلب غمبر د غک کې غ را یسته میونه ایی کا چې کله غککی د تاته وز هم نهجو او کهدي جرګ کې راجمه شي نو بیای د یااکو اللیمونونه نو ای ظالمانو ای پا کم وقتی چی و ای ظالمان دی غد دی راغلی نو بیادی زانتا جرگو کی نو بیادی نورو تا وی انتا الا رجل مسحورا تاسو تابداری نکوی مگر دا آغا کسا مسحورا چی جادو پیشوی دے یا دروغ جنا تاسو تا تابداری کوی خدا کم خلق په پیغمبره اعتراض کوي از یقول الظالمون لا ظالماندی په پیغمبره اعتراض کوي انظر کیفا ذو رب لك لم صالا انظر وګورا کیفا سرنگی بیان ایتاله مثالونا فدلوا دي بلا رشویدی دی گمرا شویدی پلا ایت تویون سبسبیلا ای طاقت نلرید نه غلارو وقالو ایت کلا منگشو و قالو او دیواي ده کو نه عزوامه آیا چې کله مونږ شو ډو کې وروفاته او ذې زې آیا مونبا پورتګی شو خلق جدید ده په پیداش نه سره قل ورتهوا یا کونو هجارتن اوه زری زې خولا پرده ش تاسوو کانی اوه د اوسپ نه او خلقا یا بل دا هغه نه تاسو په اړه کې وی تاسو یې دابه څنګه یو فص یقولون ازر د دی بوای م یعيدنا سو ګملا دبارا پورتا کوي ته د دلیل الذي فطركم اول مره فاول د تاسو چا پیدا کری تاسو غنامو نشان نو الله څنګه وجود درکو غونه له جوړ کوو پیدا له جوړ کی لا سي در جوړ کوته تاسو تیار خو راغلي یا تر مسال نه نه جوړ شوی قال هو الوجود درکو چې تا ول دا وې نو فسايون نغيدونا اله كار اوسهم نو خوازي بر خپل سرونه نن سره بداتې کې دیبوي متاهو دې کدا بلاکلېې ورته خبره مانی نه ښا دلیل ذکر کړي چې تا دلیل ذکر کړي چې الذي فطركم اول مره الذي اخذات چتا تاسو پیدا کری ای پا ول زلا نو آغازات بتازو دوبارہ پورتا کای نفاس یون مغیدونا الایکارو اوسا ام ما فزای بتا لا فلسرونا دا دو دو سرن با خزی نو سر خزی لے ساتھ پر بوئی و یقولونا متا هو دا بکلیو دا بلا کلی قل تور تو یا حسا انیکون قریبا دا زرد جدا بنز دی یوم یدعو کوم مرض چې بر اوبللي تاسو لره الله په ت تجیبونه به همم دي تاسو بهکم اومنې سره د حمد ویللوونه تهونونه او تاسو ګمان کوو تهزونونه تاسو بګمان کوئله بم چې تاسو وختې تیر کړېله قلیله مګ لګ وکل ل عبا دي آیا کې خیال کئ و اووا ل عبا زما بندگانو ته و اووا لبا زما بندگانو ته د عبای نه مرامنان ووا ل عبادي وای زما بندگانو مومناننو ته چېدي کله مشرقانوله دعوت ورکي یا کولو نودیری مشرقانوله کلمہ توحید په هغه طریقه چې غوره احسن طریقه را په یو آیه باندې پوښه په یو مطلب او کل عبادی اوایا ل عبادی زمابندګانو مؤمنانو ته یقولو چې دی احسن او چې احسن طریقه را ایو تفسیر پوښه ایبادی زمین راجی د مومنانو تا وقل اووایا اے نبی علیہ السلام مومنانو تا یقودو چی دیوائی پاگ تریکا جغاہ سندا دے او مانا وقل اووایا لعبادی بندگانو مشرکانو تا الله بیاوی زمان کو بندگان دیکھا نا وقل لعبادی زمان دی بندگانو مشرکانو تا یقولو چې دی وای الہي هغه مساله یا احسن چې دا احسنه مساله ده او توحید مساله دی وای یو دا ډول بیا دی دا پات څکه را لشي ورغه امتحان زده کوي او په وخت د امتحان کې بیا پتا لګي ډیر بیا امتحان نو کیندا دي ځان پټ پټ کوي نا ادمو هغه ترتیبی دم ګوستاذه محترم علامه بندیاوی سے بذکر کول و چې تاسو پات څکه دا ولیکئ چې الله هی حاجت و مشکل کو تاسو واپس یاګه احسانا پاس چاہیے وَقُلْ لِي عبادی يَقُولُ اللَّتِي احیاصًا اچھا کم کاز امتحان نا پوچی غاق سر دولو ما بیاس ترہیم نشی مقام اخولی یارجی بس آغار رضو کی او دا چلو ما تا پتتا سریا وَقُلْ لِي عبادی يَقُولُ اللَّتِي احیاصًا وَقُلْ اَوُ زرانا امتحان تا خوشا دیگی دخوا اوشانا دیر زرانا نقبل ناری نو پر ذری سر رابط تکی و جید امتحان اوڈا ذکر نشت ہے امتحان بکلی سنگ بای سنگ وَقُلْ لِعِبَادِي ای بے امتحان ناری نو کے تیخ تکی ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَعْصَن اِنَّا شَيْتُ آنَا يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ يَكِنَا شَيْتَان وَسْوَسَا تِي دَدِي اور اب تا تو خپوئی کی کو غواڑی اللہ ائیہ شا کو غواڑی اللہ یا رحم کوم پتہ سو برہم کی او ائیہ شا کو غواڑی اللہ يعذبکم تا سو لا با سزا در کی او ما ارسلنا کا علیہم وکیلا او تنے لیگلی مون پدوی بانی ذمہ دار او ور ربک علمو اور اب تا به منفاغه چا په سماواې چې پاسمانو ک دی پهم ځکهچې وقد فضالنا اوی کن غور کړی مونږ بعضې په غمبرانو ل را په بعضو په آاطنا دا او د زبوره او ورکی مونږ دا او د لسلام ته ذبوره وا بیاارت د شکه اولهناته ووا سلام او د اولهناديله رو غوالی آکسانہ ظنتم جتاث پی گمان کوي سیوا د الله نا جتاث د الله نه الہوا بینه چره واخه فدید خدای گمان کرے فلا یملکون کشف دی دینش لرکوله تاسو نه مصیبتا ولا تحویلا ندنار لولشی مصیبت دی اختیار نه لریدا مصیبت لرکولو ولا تحویلا قل اد الذین وایا نبی علیہ السلام او ذو الذين رب لي اعكسا سجتا تصبي گمان کرے سیادات اللہ نا اختیار نلری دلر کولو د مصیبت تاسو نا ولا تحویل او نداغیر الو لو هی کی تحویل نشیرا واسطے تاسو نا مصیبت نشی لر کولی صورت احقاب او دارنگ صورت یونسہ صورت حج پګنو ایتن کے دا مضمون راغلی که تاسو غیر اللہ لچغی وخی او دا او گور دا مضمون قرآن نپری دیخوا پارا سی پارا که پار صورت کې دا مضمون یو آزی اللہ را مدد کئی او وزا تاو سی چالا دا تاسو نمسیبت نشی لرکولی زکر اللہ مای ابن قیم رحمت اللہ لے ذکر کئی او اعباد المسیحو يخویفونا ونحنو عبیدو من خلق المسیحا چکه کم خلق د عیسی علی السلام عبادت کړي اغي مونږه یاري او باد المسيه یو خوفو نا من خلق المسيه مونږه هغه چا بندگانیو یو چې چا عیسی علی پیدا کړی او باد المسيه لنا سوالون نريد جوابهم من واهو بیا الله خورم خرم علی ذکر کیا خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیرو پیغمبرو باقلا قران کی ویلی انبیاء ماتا مختاج پیغمبران ماتا محتاج پیران ماتا محتاج مختاج طاقت سوا میرے کسی میں نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہارے کسی میں پچا کی طاقت ستدہ نجاست مصیبت کے پکار راشی جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا جو خود محتاج دوسرے کا بلا اسے مدد مانگنا ہی کیا خدا سے بزرگوں سے بھی کہنا یہی ہے شرک یارو اسے بچنا خبر قرآن میں ہے اے محقق نو گا خدا مشرک کو مطلق معاذ اللہ جسے اس نے نو بخشا مقرر او جہنم میں پڑے گا بہت غپلت میں سوئے اب تو جاگو او سا پوریو دوئے وخلکہ رویخ شیخ بہت غپلت میں سوئے اب تو جاگو ہدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو اللہ شتا اللہ کے ہوتے ہوئے تا ستا غیر نہ گواڑے او اگا کم یہ اسی زیچے اللہ سر نشته او تیرے درگاہ نہ گواڑے او مالک ہے سب اس کے آگے لچار نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا مختار او کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے بیان و شرک سن کر کہتے ہیں یہ کہ منکر ہے بزرگوں سے بلا شک دیردہ دا, دا شرک ردووری مدہ گورا بزرگان نمنیم ارے لوگو زبا اپنی کو روکو بزرگوں سے نہیں انکار ہم کو منگ بزرگان منو ہدا لانت کرے اس روسیہ پر جس کے دل میں ہو بغضی پیغمبر جسے کچھ بغض ہوئے اولیاء سے ہمیشہ عبر لانت اس پہ برسے جس اگر دا اولیاء سر بغض کئی فاقی خود دا لانت رووری گی خدا نا تا دی ځان سره زن سر خور تکتور اچرگ بوتلی دا او پاجزے سره اولا لے اے بابا پتر دے ککر لے دا شرگوالا او مالا زوی راکا و دا لانا غوالا دا کم ذاکم خلق چی غیر الله را مدد کئ دا وی خپل سپوزیشن دی اولئک الذین ها کا سان چې دیو ترا مدد شویو ایه خپل ځان الله تنځه کې الله ته وسلی لټیا اولئک ها کا سان چې دیو دیور لرا مدد شویو یبتغونا غواړیږي خپل رب ته نزدې اقربو چکم یو دینا دی اللہ او اقربو هم چې کم یو زیاده دینه نزد د اللهته و یارجونه او تم سی د رحمد الله نه خابونه غذابه او یریږي د عذاب دا الله نه یک نن غذاب د چې دی كانه مخ زوره د نه یره من قتن نشته یو کلی واللهله نحنو مهکوه مګمونږ حالات کلیا غې راب مخکیدرض د کیا متنا یا عذااب ورګمونږه عذااب سخته کا نظالېکه ویل کتابې ممسه اکنن دا پهلو ماخپوسک شوی شوي وما منانه اونیو من کړړ موګ ل را دیکلو د معجزاتو نه الله انکس د وبيل اوولون مګرې خبرې چې دید په تغذب کولو پهډون بهنو خلکو اللهی د معجزاتو طلب کولو نو موږ د باد موجيزات د ک نرا لېګله چې ردي مشرانو ته تخذيب کړو وا اتینا سمودن نا قتا او ور کلو موږ سمودیانو تا اوه مبصرت ان سرګنده معجزا پس ول مو بیا دي ظلم کو پاغي سرا و ما نرسل بالايات او نرا لېګ موږ الا تخويفا مگر د فارا د کولو وَيَسْقُلْنَ عَلَيْكَ چکه لوي مونږ تا ته ان ربك اها تو بن ناسه يکينن رب ستار اگرون کي خلق لرا وما جعلنا الرويه التي اريناك ايات تخيل کوي چکم خلق, خلق د ميراج د نبی لي سلام جسمانی طريقې سره قائل ندي اغي دلیل کي د ايات نيسي چې دا خو نبي کرام او روحاني طريقې سره تري دليل د قران وما جاء الرويا لکه رويا خوب ته وي مونږه نو ګرځولې خوب ته آجي مونږ خولې ہوتا تا مگر خلکو د پاره دا امتحانو نو ريګر الله تعالی او يا ويلې مونږ ورته وایو دا خوب له دوه طرفو امتحان نکيږي کنابي سلام دا خوب لېو نبي اخي استهزاء وکړ خوب خور سړي وني او خوب رښتوني ملې دي شي ا او خوب خووب خدای دینه خلکوم رښتې رې فرعون باندې خووبونه باندې په پشترين ذکر کوي رښتیا او نو کدا ته د دینه خووب معنا نو په خوب سره امتحان کیږي نه زه کدا خوب دلیتون د خووب دلی دونه سوک انکار نه کوي ارزو خووب لید شي خو بیا د مشرکینو استهزاء ول کولا وې دا وره ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشرکان وې هغه یار خديبه کله بل ټپکې د ستار په باندې نوې ټپا او دا پوره نور خبرې کولی لا سویدرش پی پیسکی لالما اسما نمتا لالما واپس مرالما دا لانه خبره او تکی نولیاتا گرانا خبره خونه دا منگو پا دی وجه اغا ما نلی دی شید حق او سجدی اتل ذلتا رؤیا اغا دل پستر گستر پا حالت دا بیدارے کی وما جعلن الرؤیا او نو منگردولی لی دلستا اغا چهو دلی ممتا تا الا فتنة لین دلتا رؤیا دل وما جل نهرویا او نو ګدولی مونګلی دلهلت اغا چې حودی مونګه تاته تا الله فتن نهتلنااسې مګر امتحانو دپاره د خلکو و شجره تل ملوونه او غونه چې بدي ویللی شوي کې دام د دا امتحان د پا خلکو دپاره چې خلک د امتحانتهتییاريو کې و نوخوی پهم او یارو مونګدي لره داعذا چې عذااب را روان دی هلته دا شجره تودقوموم دی نو فما ی د هم الله توغیان ک سر ک نورم سې وااشګوره فما یم نزیات ای له مګ سر کشيلویا زله م کا تیجو دوولې آدم خلاصه کې مونږذې ذکر وه چې ان کار د معجزات نه استحذااب رسله دا سبب د نزول د عذاب دی او ګوراه آدم علی السلام دا خو دا آیت الله نو د دبی بي سبب د نزول د عذاب الله ملائکه علی السلام ته ابلیس ری زیږدا وته او کې ملائکه اوګه ابلیس اگر ذلیل شو عذاب په نازل شو و اس قلنا علی الملائکه تسجدو چې کله وې مونږ ته سجداو په ترتیب د آدم علی السلام فسجدو نو دی سجداؤ کا ایلا ابلیس مگر ابلیسو نکا قالا اوی ابلیسو اعصد جدو آیا زب سجدکون آیا غچاتا چتا پیدا کری توینا دخٹینا قالا اوی ابلیسو ارعایتا کا حاز اللذی کرمت علی آیا خبر را کماتا حاز اللذی چد آعکس دی کرمتا چتا در حضت ور کو پما باند دی لئین کتذا کتا کتا ذروس توکم ترادا چامت یا لا تاخذ لبا ما عزت ورکو او کتا ما ته لغ مهلت را کو کنا لا احتن کن ذریته قابو کے برا علم حنا کوئی بیخندے تا رب جره رسول پر شرک سرا لا احتن کننا ذبا قابو کے اللهقللیله سوا د لگو کسانو نه چې د دسال کوله په اس بررکشه په منته بیاکه منم چا چې ستاته بداریو ک د دینا نو جا نم به بدله ستاثبتلهپوره و ته دو کورکه چې ستا وسسونه کېږي وستاز خویاوه دو کورکه من چاته چې ستا وسپې بر شو په دویبانند بصوتیکا پخپل اواز سره زکه دیږي که د ابلیس د گمراه کول او غلار ذکر کړي چې ابلیس خلک په دی لار سره گمراه کوي یو دوکا ورکول یو خلکو ته دوکا ورکې ا او دا دوکا ورکې په اواز د ابلیس سره پداوت د ګنا سره او دا شیطان اواز صوت ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي یو دا دا گانی بجانی دا دنگ تکورو دا دولو سورنا دا شیطان سوتی شیطان آواز دی بازی نادی نزانا پزان نپوی گیغ لگا دا گانی کئی شیطان سخ خوش آلی خوا دا سوتو شیطان دا شیطان آواز دا گانو آواز مزامیر لہو لعیبو دا رنگی و اجلب علیهم بخیلی کا سور لے یا پی دل دل پا گناونو دا الله کی پا معصیت دا الله کی و مشارکهم بالاموال والاولاد بغیر الله پنوم با نظر ورکول کول په خپل مال کې اغه خپل مال په غلط زینو کې استعمال وما او ما یعدوهم الشیطان او دوکی ورکی شیطان د دغنا کار اغه وادی ورکی او استبذیز منست اتا او خویا پی برشه د دوینا ب ساوتې کا پهپله وا سره اجلب عليهلی هم او حملله کوته په دیبانې یا راله په دیبانې بخېکه پهورلوغ پلو سره رک ل کو پیاده وشاررککوم او برخه ده دوه په معرونو پاات او داشیتان برخه و ګم اولات تربیت ون شي هم اوواې ورکدي لره چې دا اوسان دا بوتان بهت شپارت کويږ وادی نے کئ شیطان مگر د دوک اللہ ذکر کئ ذئ ابلیسا ان عبادی لیس لک علم سلطان یقینن بندگان دما نشتا تعالی را پاری باندې و کولو وکفا بربک وکلا کافید رب ست ذمہ دار ربکم الذی اوس اللہ د دلائل توحید ذکر کئ شیطان او نه منے ربکم الذی ربتا سوا ذات دی یُسْجِيلَکُمُ الْفُلْکَ جَچَلَی تَسْلَکِشْتَ پدریاب کې لې تَبْتَهُ دی د پاره چولټو و مېن پدلی د فضل الله نه او پدی کیشته کې ا هغه ډېر د توحید شتا پدی کیشته کې خلق تجارتی قافله پکشتو کې رواني دا علم د پاره خلق رواني امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د علم په سفر کې پکشتو کې ډېر ګرځېد لیکه او د امام بخاری حالات او کراضي یو پیره کشته کې او اته له کې ور سره پیسې وی دا یو قصته غیر ته له اوري زراغ دی امام بخاری زان مرید کو یی حضرت تاسو دی او ما تاسو وضی په خیازه ذکر راته او خیا تاسو پته دي کیه طریقې سره به وجی دې له کسونه پیسې وی هغه ته یا تیاب الرحمادیات کو دیناره چي دی هغه ته وي چې له مخ کې کشته رلا دغه موریس چذانی موريف کلو اعلان وکې اماندارو زمانه یوه تیلیرو کشوېدا او دون دينار فقیر کچا مونتي اغه الله او دیګر نو چاچا چا سره او نه چاچا راغلي بزور به تالاشيولو کېشته نه اوسو کړی نه دی په دې کې تالاشي شو او روش وا او ج څنګه تالاشي شو او روش د امام بوخاری را الله نمبر را لغې غو ته لیرا واه تاسو دریاپته تالاشي شو هغه سرهونه واه سا لکه سات پس سړې سا ویا راغلي حضرت تاسیس کو او تا تر غو سی زو هغه وی تبا و زمان حلق حدیث نقل کایو ا سر سغدا و چوغور امام بخاری باندې خلاف ورامه چیو اگر کی په غلط دروغه وایو فما تهمت نزان بچاو ما زرګونو تا لا تور کوم غرض ال خاص دات خلک پکشتیک پکشتو کې سفرې کړي اي اوکاس مشهور غونډو ا منته کې سنا سقزیه ما زایز ذکروي دا قضیه موجبه او دا قضيه سالبه سور د موجي بي کلی او دا دی طریقې سره اجا ته کیشته کې سفر کو ته د خپل علمي منطق ډېر لوی غرور و پدې کې اکیشته ولته وی ملاح استاد او څنګه سم منطق دې دکړې وکړ نه وي نا وی ښا و ځانو نیم جون دې تاباکو څلې ډېر سخت پریشانو ځو ته دا هم علمینو